la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bine v-am găsit iubiți ascultători, vă facem cunoscut că în următoarele 30 de minute vom avea toți bucuria de a asculta un șir de meditații asupra unor versete din Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos cu prilegiul lecțiunii I-180, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să călăuzească pe prea credinciosul său slujitor Preotul Nicuriță să le alcătuiască. După aceea, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții la care ascultați de maniera celui pe care îl veți asculta și astăzi. Ne vom începe astăzi lecțiunea noastră cu prilejul versetului 6 al Evangheliei după Ioan capitolul 15 la care vom ajunge în dată după ce mai întâi o să avem, cum obișnuim, apetitul pentru lecțiunea de astăzi. Astăzi am găsit cu cale să citim un articol intitulat La ce vă ajută necredința? Din care aflăm următoarele. Immanuel Kant a fost unul dintre cele mai mari genii ale națiunii germane. Odată a spus el Două lucruri mă obligă să cred în Dumnezeu. Cerul înstelat și conștiința mea. Vedeți, dumneavoastră, mulți mari gânditori și cercetători care au deschis noi perspective pentru cunoașterea Universului, ca de exemplu Newton și Klepper, au fost oameni credincioși, dedicați lui Dumnezeu și admiratori ai măreției lui. Unul din personajele marcante, psihologul profesor Raymond, care a trăit între anii 1818 și 1896, a scris pentru cei care au vrut să declare Biblia și mângâierile creștinismului ca fiind inutile, următoarele. Citez. Consolați o sală plină de femei bolnave de cancer cu Goethe sau schiller. Pentru nenumărați oameni ar fi îngrozitor dacă ar avea certitudinea că nu există Dumnezeu. Numai în Germania există mii de bolnavi de cancer, artrită, tuberculoză și alte boli și pe care nu-i poate ajuta nimic, niciun medic. Dar mulți dintre ei suportă boala cu mare răbdare. Ei găsesc pentru aceasta putere în credința lui Dumnezeu. Ei se mângâie cu gândul că Dumnezeu a permis suferința pentru a le sluji spre binele veșnic și că el nu le dă mai mult decât pot suporta. Încheiat citatul. Dacă nu mă înșel, am mai amintit o dată, mai cu mult timp în urmă, un episod interesant. Am un prieten care este foarte interesat în toate cuceririle științei, moderne și, în sfârșit, un om preocupat cu lucruri destul de decente. Când vine vorba însă despre Dumnezeu, este foarte indiferent motivând că omul trebuie să se cultive și să meargă înainte cu cuceririle moderne, nu să se ocupe de lucruri din acestea învechite. Într-o zi, când a venit foarte necăjit la mine, din pricina unor necazuri pe care le -a întâmpina, m-am aplecat spre urechea lui și l-am întrebat încet, cant al tău nu te poate ajuta acum cu nimic? Vă închipuiți că nu i-a picat bine deloc. Vedeți dumneavoastră, adevărul este că omul este o entitate spirituală învelită într-un boț de carne. Adevărata lui entitate este de natură spirituală și aceasta nu poate fi satisfăcută și împlinită decât cu cele care vin pe tărâm spiritual, la fel după cum peștele nu poate fi împlinit, satisfăcut și nu poate trăi decât în mediul pentru care este făcut apa. Necazul vine din aceea că în timpurile bune, în timpurile de prosperitate, nu ne dăm seama de acest adevăr, satana are grijă să ne-l ascundă cunoștinței noastre și în felul acesta să ne depărteze de Dumnezeu atât de mult, încât pentru unii este aproape imposibil să se mai întoarcă. N-ar fi mai cu minte și înțelept din partea noastră acum să luăm aminte la faptul că noi ca entități spirituale avem nevoie să venim în legătură cu Dumnezeu, cu Făcătorul nostru, așteptând de la El, ca El să ne cufunde în elementul pentru care am fost făcuți? Iată un prilej bun, iubiți ascultători, pentru toți aceia care sunt destul de înțelepți încât să-i aminte la aceste adevări incontestabile și acum pe perioada celor 30 de minute în care ne ocupăm de meditația asupra versetelor noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, în timpul acesta să lase pe Duhul lui Dumnezeu să pătrundă în interiorul inimilor și să ne facă cunoscut la toți, acelora care nu le-am primit pe Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor, să-L primim prin pocăința nașterii din nou, iar aceia care l-am primit, să umblăm demni de titlul pe care l-am primit copii ai lui Dumnezeu născuți prin jertfa Domnului Hristos. Dumnezeu să ne ajute la toți să facem lucrul acesta, înțelegând bine că nu există o altă cale a fericirii decât întorcându-ne la Dumnezeu prin mijlocul pe care ni l a rânduit pentru aceasta prin mântuirea prin Domnul Isus Hristos. Doamne tată nostru Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea programului în continuare, cercetându-ne pe fiecare prin Duhul Tău cel Sfânt, făcându-ne conștienți de imposibilitatea de a ne întoarce la Tine prin noi înșine, deoarece... Noi suntem născuți în păcat și fără de lege Să apelăm apoi la mijlocul pe care ni l-ai pregătit pentru aceasta pe Domnul Isus Hristos Să-L primim ca mântuitor cei care nu L-au primit Iar cei care L-am primit deja să umblăm demn de această chemare Pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică Amin Ce Tată a dus-a pe calvar. Și totuși pentru tine, ea poate din zadar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. Spot din ele, să n-ai nicio nebunie. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom începe meditațiile noastre cu prilejul versetului 6 din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, unde astfel citim Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și arg. De o să mai amintim, aici sunt cuvintele Mântuitorului, Isus Hristos, pe care le spune ucenicilor cu prilejul stării de vorbă cu ei și în același timp ni le spune și nouă astăzi cu prilejul acestui program. Domnul Isus, pe ogorul său, adică în casa lui, nu ține pe nimeni fără roadă. Cine muncește pământul, oare îl muncește numai de dragul muncii? Nu-l muncește oare pentru roadă? Cine paște turma numai ca să le fie oilor bine? Nu caută oare un folos de la ele? Dumnezeu ne-a răscumpărat pentru sine, pentru folosul său, așa cum citim la Apocalipsa capitolul 5 cu versetul 9. Vine vremea când se va face marea cernere, răpirea bisericii, când va veni Mântuitorul Isus Hristos ca să ia pe toți ai Lui, pe toți aceia care l-au primit ca Mântuitor și ca răscumpărător. Atunci, toți cei care n-au vrut să primească felul Lui de-a fi, vor rămâne afară. Ei nu vor primi Harul Miresei pentru că n-au vrut să-L primească în timpul vieții lor pământești. Mântuitorul nostru ne-a mântuit prin de pe cruce, pentru a ne aduce în sine, în trupul său, din împrăștierea în care ne-a dus păcatul. El este locul nostru de adăpost pentru vecii vecilor. Nu într-o religie sau grupare religioasă vrea El să ne strângă, ci în sine. El este deasupra tuturor despărțirilor dintre oameni, despărțiri religioase, naționale, politice și sociale. Știm noi bine adevărul acesta, nu e așa? Adevăratul mântuit este mântuit, adică izbăvit, și din viața imorală, din păcatele cărnii, dar și din rătăcirile minții, păcatele spirituale, cât și din robia stărilor sufletești, sentimente față de familie, neam, religie, clasă socială și așa mai departe. În Hristos, în trupul lui Biserica, nu sunt toate acestea, nici una din ele prezente. Cine a fost adunat prin credință în Hristos, nu mai este stăpânit de niciun duh străin. A fi adunat în Hristos înseamnă a fi născut din nou, înseamnă a fi altoit în El, vița Tatălui Ceresc, care rodește felul lui de a fi aici pe pământ. Fii în Dumnezeu ca să fie și El în tine, spune Sfântul Ioan Gure de Aur într-una din meditațiile lui atât de prețioase. Adevăratul credincios al Domnului Hristos este o creangă în trupul lui, în biserica cea vie. Atâta vreme cât creanga rămâne legată de pom, oricât de lovită ar fi, este nădejde să se vindece. Dar oricât de tare ar fi o creangă, dacă este ruptă de pom, dusă e și pierdută pentru totdeauna. După cum s-a spus și în meditația de la versetul 2 În Hristos, în trupul lui, nu poate fi nimic mort Dar pot fi mulți nenăscuți din nou în adunările creștine Este deci o deosebire între adevăratul trup al lui Hristos spiritual Și adunările creștine care ne sunt văzute cu ochii Cei care sunt în adunările creștine, dar nu sunt mădulare ale trupului lui Hristos, deveniți mădulare prin moartea față de ei înșiși și în înviați în Hristos la o viață nouă, toți aceștia, toți care sunt separați de adevăratul trunchi, trupul viului Hristos, când marele evier va veni cu cosorul său, vor fi tăiați. Nu nouă oamenilor ne este încredințată lucrarea de tăiere, de separare, deci să nu ne grăbim cu partea a doua a operației. O mlădiță poate să ni se pară uscată. Ochii noștri o văd așa, dar nu știm cum o văd ochii lui Dumnezeu. Ea poate să înflorească așa ca toiagul lui Aron din cartea numeri 17 cu versetul 8. Să fim deci cu foarte mare atenție la judecata pe care vrem să o facem cuiva. Știți ce? Hai mai bine să ne judecăm numai pe noi înșine, căci vai... Câte gânduri, vorbe, fapte și apucături uscate avem noi înșine în noi. Să le tăiem zilnic pe acelea ca să avem totdeauna o stare verde, adică plină de viață și de roadă cerească. Aceasta e cel mai cuminte din partea noastră a face decât a ne ocupa să tăiem în alții când noi nu știm și nu putem vedea decât vorba românului, cât lungul nasului. Din fire noi suntem departe de Hristos, dar Harul ne face să simțim nevoia pe care o avem de El și ne aduce la picioarele sale. Încredințați de Duhul lui Dumnezeu că fericirea și siguranța nu se găsesc decât în unirea cu El, noi ne dăruim Lui. El ne primește și răspândește dragostea sa în inimile noastre, iar noi ajungem mădularele trupului său din carnea sa și din oasele sale. Atunci este vorba, atunci ni se potrivește învățătura să rămânem în El. Pentru aceasta trebuie să trăim într-o atârnare absolută de El, să ne lipim de El ca de Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru, prietenul nostru, mirele nostru și să mărturisim pe față dragostea noastră pentru El și nădejdea noastră pentru viața veșnică, umblând într-o necurmată părtășie cu El, arătând chipul Lui și felul Său de a fi în propria noastră trăire. Slavă veșnică se cuvine Lui, Mântuitorului nostru, pentru minunata sa lucrare în noi și prin noi. În continuare, în versetul 7 de la Ioan, capitolul 15, Mântuitorul continuă să spună Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dragii mei, ca să fim mântuiți și ca să ajungem la desăvârșire și la fericire, Domnul Iisus ne pune condiții. Cine împlinește aceste condiții, trece biruitor peste toate și ajunge la țintă. Ca să te poți bucura de lumină, soarele îți pune o condiție și anume să ieși din orice peșteră sau pivniță în care te-ai fi vârât. Viața își are legile și condițiile ei naturale, care... Dacă nu sunt împlinite, atrag moartea asupra ta. Așa spune și Domnul Iisus aici. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Iată deci condiția adevăratei vieți de urmaș al lui Hristos. La început, omul era în Dumnezeu. Așa a fost făcut el. Aici, în mediul acesta... Viața creștea frumos, se bucura de o crotire și nu ducea lipsă de nimic. Păcatul, însă, vai, a scos omul din Dumnezeu, din fericirea Raiului și din viața veșnică. Domnul Isus a venit din cer pentru ca să aducă din nou pe om în starea în care a fost creat, adică în Dumnezeu. Aici, în Dumnezeu, tot ce face omul face bine frumos și spre fericirea lui veșnică. Domnul Iisus a venit din cer pentru ca să aducă din nou pe om în starea în care a fost creat, adică în Dumnezeu. Da, Doamne, pentru că am zidit în afara Ta, de aceea nu s-a văzut nimic din ceea ce am zidit. Pentru că am umblat în afara Ta, de aceea n-am putut cunoaște adevărul. Pentru că am început să-mi caut viața în afara Ta, de aceea n-am găsit-o. Dar, Doamne, Tu te-ai îndurat de mine și m-ai căutat când eu rătăceam și m-ai căutat cu mare jertfă, dând la moarte pe Fiul Tău. Așa a fost cu putință găsirea mea. Te laud și-ți mulțumesc cu recunoștință. Amin. Deci, Domnul Isus ne spune aici, Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, Rămânerea în Isus, adică în felul lui de a fi, în cuvântul lui, este condiția vieții, a luminii și a fericirii netulburate. Origen spunea că biserica e frumoasă și își păstrează frumusețea numai unită cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât suntem mai desăvârșit topiți în Domnul Isus, cu atât putem deosebi fără greș adevărul de minciună, neprihănirea de păcat, ceea ce este dumnezeiesc de ceea ce este firesc. În felul acesta rugăcinile noastre nu vor fi egoiste și lipsite de sinceritate. De fapt, împlinind această condiție, rămânerea în Hristos, nu mai cer ce vrei tu, ci numai ceea ce vrea Hristos cu care te-ai contopit. De ce nu sunt multe din rugăcinile noastre ascultate? Simplu răspuns. Pentru că nu rămânem în Domnul Isus, în felul lui de a fi în Cuvântul Său. A cere în numele Domnului înseamnă a rămâne în El, a cere pentru El, pentru împlinirea desăvârșită în mine și în alții, a ceea ce este El. Spurgeon spunea că dacă dorim ca Domnul Hristos să ne audă, trebuie să-L ascultăm. Dacă noi nu avem urechi deschise pentru El, nici El nu va avea pentru noi. În măsura în care vom asculta, vom fi ascultați. În afară de aceasta, ceea ce am auzit trebuie să rămână în noi, lucrând asupra firii noastre ca o putere. Trebuie să primim adevărulile a spuse de Domnul Isus și să ne supunem lucrării Duhului Său în noi. Altfel, nu vom avea nicio trecere înaintea tronului Harului. Vreme de aproape 40 de ani, Monica, mama fericitului Augustin, a spre cer această rugăciune Doamne, te rog mântuiește-mi băiatul Nimic nu era în stare să-i slăbească stăruința în această cerere Deși, dacă ar fi privit în jurul ei N-ar fi avut decât pricin să se descurajeze și să obosească În adevăr, pe măsură ce rugăciunea ei se înălța mai arzătoare spre cer Augustin parcă se cufunda tot mai adânc în păcat și necredință E drept însă că, din când în când, Monica primea și câte un fel de asigurare că rugăcinile ei sunt ascultate. Astfel, într-o stare de vorbă, cu un om al lui Dumnezeu, auzit din gura celuia Nu te descuraja, căci fiul lacrimilor și rugăcinilor tale nu va fi pierdut. Într-adevăr, Augustin s-a întors la Dumnezeu și a fost mântuit. Toți au văzut în aceasta rodul binecuvântat al rugăcinilor mamei lui. Mame și părinți, vă rugați voi așa pentru copiii voștri și vă rugați cu acea stăruință care nu obosește niciodată, cu acea încredere de copil și în același timp din starea arătată de Domnul Isus, adică rămânerea în el? Dacă e așa, atunci putem să lăudăm chiar de pe acum pe Dumnezeu pentru ascultarea unor astfel de rugăciuni, căci la vremea potrivită Domnul le va împlini. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. În versetul următor, la versetul 8 din Ioan, capitolul 15, Domnul Isus continuă spunându-ne Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Dragi mei, Iisus Marele Maestru vorbește ucenicilor, adică celor la care trebuie să facă lucrarea sa pe pământ pentru ca să-i învețe. Lor le pune condiția, dacă aduceți multă roadă, veți fi ucenicii mei. Altfel, nu. Da, pentru ucenicie trebuie adusă multă roadă ca prin ea să fie proslăvit Dumnezeu. Ținta vieții creștine este proslăvirea lui Dumnezeu. În felul acesta suntem ucenicii Domnului Isus. Dar care este roada? Așa cum s-a arătat și în meditațiile de mai dinainte, roada mlădițelor din viță este felul de a fi al viței, strugurii ei buni și dulci, care dau viață celor ce mănâncă. Roada celor care rămân în Domnul Isus este felul de a fi al lui Isus, viața lui în ei. Și roada aceasta. Trebuie să fie multă, adică să se arate din belșug viața lui Hristos în credincioșii săi, în aceia care au fost născuți din nou prin credința în jertfa lui. Dacă eu, ucenic al Domnului Isus, arăt în mine câte ceva din ceea ce este Domnul Isus și adevărul său, nu sunt potrivit pentru slujba Lui, nu poate fi proslăvit Dumnezeu în mine, ci eu trebuie să-L arăt întreg, nu numai câte ceva, să arăt felul de a fi a Lui Isus, să se vadă întreg în mine, după măsura mea, cuvântul Lui, să-L trăiesc întreg și să am apoi curajul mărturisirii, numai așa aduc multă roadă. Cuvântul Mântuitorului nostru rămânând în noi... Poate să formeze dorințele noastre și dacă dorințele noastre pornesc din acest sfânt cuvânt, care este adevărul neschimbat, se statornicește în toată ființa noastră chipul și felul de a fi al Mântuitorului Hristos. Atunci și rugăciunea, și vorbirea, și cântarea, și lucrarea noastră toate sunt după placul lui Dumnezeu, iar numele lui este proslăvit în noi cu adevărat. În versetul următor, la versetul 9, Domnul Isus spune, Cum m-a iubit pe mine, Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Ceea ce se vede mai întâi în Dumnezeu Tatăl și în Dumnezeu Fiul este dragostea. Cum a iubit Dumnezeu Tatăl pe Fiul Său Isus Hristos? Răspunsul, dându-l jertfă pentru mântuirea noastră. Cum ne iubește Domnul sus pe noi? Dându-ne jertfă pentru mântuirea altora. Adevărata dragoste este aceea care jertfește obiectul dragostei pentru lărgirea împărăției ei. Obiectul dragostei jertfit este bobul de grâu îngropat în pământ, din care apoi răsar multe boabe. Dragostea jertfită naște dragoste. Aceasta e dragostea Domnului în care ne spune să rămânem: Rămâneți în dragostea mea! Dacă suntem ceva înaintea lui Dumnezeu, nu se datorește vredniciei noastre, ci dragostei lui. A rămâne în dragostea Domnului, nu una noastră, aceasta este taina biruințelor noastre. A iubi ca Dumnezeu înseamnă a iubi cu jertfă. El a jertvit obiectul iubirii, dar în acest obiect era el însuși. Așa cum citim la 2 Corinteni 5:19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Dragostea lui Dumnezeu se înnoiește necurmat prin Sine însuși și ea înnoiește și pe cel care o primește, așa cum e circuitul apei pe glob. Origen spune dragostea produce reînnoirea continuă a sufletului care, în ogorul lui, se străduiește să fie realizate poruncile lui Dumnezeu, lucrând nu cu teamă, ci cu Duhul în fierii. Acolo unde nu se vede creștere și reînnoire a dragostei, e dovada că ea nu există sau este numai un sentiment firesc, o dragoste pământească, păgânească, așa cum scrie la Matei 5, Versetul 47. Dragostea lui Dumnezeu care este turnată în inimile celor născuți din nou, așa cum vedem la Romani 5 cu 5, este o dragoste care înaintează mereu ca și Dumnezeu, ca și Lumina, cum citim la Psalmul 68 cu versetul 4, pentru că numai înaintând își păstrează ea starea ei fericită. Rămâneți în dragostea mea! Aceasta este o lucrare pe care nu poate face Domnul în locul nostru, ci este partea noastră, noi trebuie să o facem. El ne-a dat dragostea lui, iar noi trebuie să o primim și apoi să rămânem în ea, ca să putem păstra unitatea cu Dumnezeu și cu copiii lui Dumnezeu. Numai în dragostea lui Dumnezeu, nu între a noastră, putem trăi în adevărată părtășie cu toți Sfinții. Ibiți ascultători, la punctul acesta ne-am apropiat de încheierea programului I-180 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne dea harul și iar noi să ne grăbim să-L primim, să rămânem în dragostea Lui, nu numai până la viitoarea întrevedere, ci pentru toți vecii vecilor. Amin la laudă și cinste și amin.